Most, amikor közeledik egy buldózer és fél úgy a földdel egyenlővé teszi azt a szellemi műhelyt, amit Színház és Filmművészeti Egyetemnek hívunk, akkor bátorságot ad a beszéd a lehetetlen színházhoz és magyarázatot. A kritikai attitűd, a rákérdezés, a tradíciókra az ismeretlen kutatása, Kockáztatás és kísérletezés, ami az eszefén értéknek számít, irritáló lehet. És Pimasz, ahogy ez a darab is. Írt a Gábor Sára dramaturgíró, Wolfram Loczkortárs német drámaíró beszéd a lehetetlen színházhoz kiáltvány drámája fordításának előszavaként. Sára három éve végzett a színházis filmművészetén, dramaturg szakon. Már az életem alatt is több fontos munkában vett részt. egy része a független szcénához köti. K2 tünet együttes szkéné a produkció. Az örkény Színház dramaturgja, néhány előadás írója, ismerte munkái bántogdob, second hand kólház. Kábor Sára dramaturgal, íróval beszélgetünk színházról, előadásokról, eszeféről és a menni vagy maradniról. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Tehát Gábor Sáral mennékem, és nagyon örültem, amikor megtaláltam ezt a fordításodat, mert hoztál egyetlen egy szöveget, egy napló részletet, ami azt gondolom, hogy ehhez nagyon-nagyon kapcsolódik, ami az eszefés éveidnek egy kis, vagy uh, arra reflektál. Uh, ez 2015 és 18 között négy pici kis uh, szövegrész. Nem tudom, hogy ez egy folyamatos napló volt, folyamatosan reflektáltál arra, ami történik az eszefén, vagy ilyen éppen amikor kedved volt írtad, és ez egy kivonat belőle. Az történt, hogy kaptam még december 31-i határidővel egy felkérést a színház folyóirattól, hogy a dramaturgiáról szóló körkérdésre válaszoljak. És akkor írtam egy szöveget, elküldtem, és miután elküldtem jutott eszembe, hogy, hogy de hát most nem is nem is erről kellett volna írni, amiről írtam, nem a dramaturgiáról általánosságban, hanem hanem a dramaturg szakról kellett volna írnom, bár nem erről szólt konkrétan a kérdés, mert, mert ennek van aktualitása, mert ez az, ami most éppen abban a formájában, ahogy én ebben részt vettem, megszűnik. És ezért gondoltam azt, és válaszolni fogok a kérdésre is, hogy, hogy amikor Pályi már megkeresett, hogy, hogy, hogy vegyek részt ebben a, a műsorban, a belső közlésben, és hozhatok szöveget, akkor olyan szöveget szeretnék hozni, ami, ami reflektál erre, erre a szakra meg, és az egyetemre, és ö, jobb hián arra gondoltam, hogy naplójegyzeteket fogok hozni, és csak ezután kezdtem el olvasni a, a naplómat, ami 2014-től datálódik nagyjából, a, a, a, akkor kezdtem el gépen írni. És uh, rémültem vettem észre, hogy alig-alig van szó benne az SZF-éről, hanem valójában minden egyéb dologról van benne szó. Hát de igen, -e az folyamatos. ember ezt mégiscsak milyen viselés. És az nagyon izgalmas az a kettőség, ami ki fog derülni ebből a szövegből is, hogy van az embernek egy ola tartozása, egy iszonyatos vonzódása, szerelem, nem tudom, minek nevezzem, és közben meg mégiscsak egy nagy élmény, hogy elkezdhet az ember a saját útján is járni. Tehát hogy ez a kettőség, ez az ambivalencia, az végig ott volt. Persze, hát erről is szól azért kicsit ez a szak, talán, hogy, hogy, hogy választanak ki embereket, hogy aztán egyszerre kövessék a saját útjukat, akár ez legyen az írás, vagy, vagy akár formai dolgok, és közben meg nyilván, Szívjanak be minél többet abból, amit a tanárok adni, adni, adni tudnak, és igen, tehát hogy a, a lázadás és a lógás és a rajongás és a, az órára járás és éjszaka a írás, azok együtt, együtt vannak, vannak jelen, és a tanárokkal való viszonyban is van ez a kettőség órákkal kapcsolatban is. Az ilyen elégedetlenségek és az imádatok, vagy ezek a szélsőségek, ezek, ezek mindenképp, mindenképp jelen vannak. Az, ami Egy történt így. most az szff vel azt gondolom, hogy mindenképpen felértékeli az elmúlt öt évet. Vagy nem tudom, hogy mi történik ilyenkor, mert ahhoz túl közeli. 2018-ban végeztél, még nagyon a éghet az elmúlt időszak. Tehát, hogy mi történik ilyenkor, amikor az ember ennyire közelbe látja azt, ami történt? Hát szerintem ez, ma olvastam például a Bodó Viktor, Schilling, Árpád, Ördög Tamás, Trencsényi Katalin a készült interjút a, a, a színművészetiről, meg a művészeti oktatásról, és, és nagyon izgalmas volt, amennyire kritikusan beszélt, főleg a, a Viktor és, a, és, és, és az Árpád mondjuk, a, erről a képzésről, tehát azt gondolom, hogy az nem előnyös, hogyha egy ilyen nostalgiából van egy ilyen abszolút felértékelés, és nem is gondolom, hogy ebből a szempontból érinti. Azt ki lehet mondani azért, hogy érték, és értékes, és különleges ö, ö, formátum az, ami az eszefe volt, de ez nem azt jelenti, hogy vegy tisztán jó. És akkor nézzük a szöveget, amit hoztál. Jó. Napló részletek. 2015. május 11. A világ leglehetetlenebb dolgának érzem megírni a jelenetet Tasnádinak, a gumimatracsal szexelő férfi szüleinek vitájáról a szomszédokkal. Ez valami hír. Ebből kéne kiindulni. Meghalok a gondolattól. Pedig még érdekel is. Igazából tökre tudok menni a gumimatracra gerjedő férfival. Ő a példakép a szobra elsatnyújt elnyomorodott, nem létező szexuális életünknek és az behálózó neurózisainknak. Megírtam a jelenetet. Nem érzem hányásnak, nem érzem jónak sem. Az nem jött ki, amit gondoltam róla, de hát, a valahol benne van. 2015. október 28. Nagyon megviselte, hogy Upor beszélt velem egy hete az egyetem előtt. Épp vártam Zsófit, azt hiszem szerda volt, de ő nem jött. Elment ebédelni, és Upor valamit elkezdett mondani a megbízhatatlanságomról. Nem értem, miért be ennyire. Már egy, óra a Don... Már egy órája a donkihótét kéne írnom, de semmi más nem pörög a fejemben, csak az, hogy mit mondanék neki, ha ez bármilyen szinten újra előkerülne. Valami nagyon mély dologba nyúlt bele, és dühös vagyok. Dühös vagyok rá erre a működésre, és dühös vagyok magamra, amiért ebben a helyzetben elnémultam, és képtelen voltam megszólalni. 2016. Május 18. Meg volt a fordítás felolvasó tegnap az egyetemen. A fordítás, amivel olyan régóta küzdködöm, ami miatt összeveztem uporral, amit untam és elhajítottam, és ami, ahogy közeledett a kitűzött időpont és felolvasókat kellett keresni, meg véglegesíteni a szöveget, egyre fontosabbá vált. Ha nem írom, hanem fordítom, akkor is kialakul a szöveghez egy bensőséges viszonyom, és főleg a felolvasó aktusához. Ez derült ki. 2018. május 23. Amikor megérkeztünk a diplomaosztó utáni bulira, Kárpát épp akkor készült indulni, de ott ragadt pár órát. Mindenféléről beszéltünk nyugodtan. Én se voltam zavarban, ő se unt nagyon. Utolsó utáni tanóra a büfében arról, hogy egy jelenetnek legfontosabb része a ritmus. Meg kell érezni a többi kis túlzással mindegy. Az abúzusról, ami az egész szakmát átszövi, az alapvető szakmai kételemről magammal kapcsolatban, ami olyan, amire olyan megnyugtatót mondott, mintha sejmes sűrű tejet öntöttek volna végig egy irítált rűcskös bőrfelületen. Azért csodás, hogy véget ért ez az év. Tegnap totálisan véget ért, és kezdődik valami új. Én azt mondtam váltás, Kerpáti azt mondta átsúszás. Lassan észrevétlenül lett az egész egyetemből munkává. Még nem értem hogyan, de elfogadtam. Megelőlegezett elfogadás. And a garden of such beauty that the flowers seem to grin There's a house across the river, better alas, I cannot swim I'll live my life regretting that I never jumped in There's a boy across the river with short black curly He wants to be my lover, and I want to be his peer There's a boy across the river, but alas, I cannot swim I never will get to put my arms around him There's a life across the river, there was man for me Instead I live my life in constant misery There's a life across the river but I do not see Why I should please those who will never be pleased But I don't want none Gold is fleeting, gold is fickle, gold is fun Gold is fleeting, gold is fickle, gold is fun There is gold across the river, but I don't want none I would rather be dry than held up by a golden gun Saying work more and more, live more, have more fun Saying work more and more have more fun. Saying work more and live more have more fun. Sing, more more, more, have more fun. Oh, yeah. Laura Marling a... Állászajkanocvimet hallottuk, Gábor Sárra, a vendégem, és én visszamennék egy régi előadáshoz, volt még a 174 per B, az igazság szolgálja panotrámánál, panodrámánál, ami interjúk alapján készítették egy ilyen perújrafelvétel, cigánsággal kapcsolatban egy verbatim előadás volt, és azt gondolom, hogy ez egy meghatározó előadás volt, vagy kérdezem is, hogy mennyire volt meghatározó, mert akár a Kulhászra gondolok, ami a többek között a te tej volt, és a per van a középpontjában a ti előadásotoknak, akár a most összebemutatott a trafóbeli kutyaporték, ami szintén interjúk alapján cigánsággal foglalkozik, akkor azt gondolom, hogy ez lehetett egy kiinduló pont, egy gyökér. Igen, hát a kolházhoz kevésbé tudom kapcsolni, mert valóban az igazság és a per, mint motivumak, azok ismétlődnek, de ö, lengyel annak, vezette panodráma előadása volt az első valódi színházi munkám az egyetem előtt, ahova a Garai Judit segítségével tudtam bekerülni gyakornokként, és hát egyszerre volt mély víz, és, és hát sokkal hosszabb távon meghatározó élmény, mint gondoltam, mert mert úgy indult az egész, hogy lementem, vagy hát elmentünk, elutaztam a, a csapattal együtt Miskolcra, és akkor Miskolcon interjúztunk, meg beszélgettünk, Kádas Jocó és Bezerédi Zoltán a rendőrrel éjszaka titokban találkozott valahol és aztán hajnalban hazaértek és beszámoltak, hogy miket tudtak meg a sajókazai gyilkosságról és jártunk a Csákenyi Eszter autójába ott a sajókazán beszélgettünk a lelkészet és hát nagyon nagy élmény volt ez a, ez a pár nap kutatás és és ahogy ez készült, mert, mert lengyelöneik így dolgoznak, hogy ha, a társulattal, színészekkel közösen mennek, mennek el, hát vagy terepre, hogyha arról van szó, nem, akkor meg egyszerűen az interjúkra, és, és, és ebből a közös élményből is konkrétan az interjúk szövegeit követve, hangfelvételek alapján ő, ő készül a, a szövegkönyv és ez, ez nagyon tetszett, és, és nagy élmény volt, neked sokat is tanultam. Ez mennyiben belőlem. színház, hiszen ezt megcsinálod a kutya szívben. Tehát mennyire színház, mennyire egy szociografikus munka, mennyiben dokumentarista munka, tehát itt, itt nagyon izgalmasan ötföződik, ami azért a kortárs színháznak azt gondolom, hogy egy fontos eleme. Hát, az egész, hát a színház az a forma, és a színház az mind forma abszolút van, hiszen hiszen ezt a hatalmas anyagot, ami, ami, ami akár az interjúk szövege, akár itt pont az igazság nem sokkal a bemutató előtt jutottak hozzá a sajókazai per szövegéhez, tehát a, a, a jegyzőkönyvhöz, az annáig, és azért az, hogy ebből a hirdatlan mennyiségű szövegből, amit, amit kap az ember, mi az, amit összeszerkesz, meg összerak, az egy abszolút dramaturgiai és ö, munka, és aztán, színhez, és aztán színészi munka az, hogy, hogy megformáld ezeket az embereket, akikkel egyébként találkoztál az interjúkon, a színpadon. Tehát ez egy sajátos, egy más azt mondja az, egy másfajta munka, de hogy nagyon színházi munka, akkor is, hogyha a forrásanyag nem egy megírt darab, vagy dráma. Ezt tűnik a kutya portékában, és ugye ebből nem is tudom mennyi előadás ment, hiszen pont a, a legújabb zárás, novemberi zárás előtt mutatta be a Trafó. Igen, abszolút. Hát egyrészt, ami, ami, ami, ami fontos, az az, amiről Moisés Kaufmann nyilatkozik, a Tektonik Theater-nek a vezetője, a, a, aki, mint színház csináló és ami, mint, mint társulat, fontos példaképpel engyelenneljéknak, hogy ez a munkafolyamat olyan módon használja igazából a, a színészeket, meg a színészek, nem tudom, érdeklődését vagy készségeit az interjúk során, ami teljesen más típusú munka és teljesen más típusú csatornákat használ, mint mondjuk egy tipikus színházi munka. Ugye de... Borsodba, és igen. ott interjúztatok, és maga igen. az előadás egy cigánypárról, egy romapáról, szól, és hát rajtuk keresztül azért azt a mai ö, magyar valóságot lehet látni, hogy mi közünk van hozzá, nekik mi közünk, és egyáltalán mi a viszony, hogyan nézünk maga a település, ami egy el Képzelt a büdös kút, tehát nagyon erős szimbóluma lesz az előadásnak, az is erről szól. Tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy egy színháznál nagyon fontos, hogy olyan dolgokat tegyen színpadra, ami zsigerileg itt van. És ilyen lehet maga az igazság, a hatalom, és hát a, a kisebbségek kérdése is, mint hogyha ez téged erőteljesen izgatna. Igen, még visszatérve egy picit az előzőz és ezzel összekapcsolva, hogy ami még, még fontos az az, hogy, hogy, hogy, hogy ilyenkor, bocsánat, csak ezt még szeretném azetleni, hogy, a, hogy az, a, tehát ugye az a típusú munka, ami nagyon fontos volt a, a kutyaportékánál, hogy... hogy hogy olyan volt, mintha sétálhatnánk a drámába, és találkozhatnánk a szereplőkkel, és aztán azokat az élményeket átfolyadhatják magukon a színészek és emlékeket, és aztán abból valamit kreálnak magukkal, ö, ö, magukból a, a színpadon, ami, ami egy ilyen izgalmas és más típusú munka, mint a, mint a szokásos, vagy, a, vagy, a, az, vagy ami általában történik, amikor a megérszövekből kell felépíteni és megalkotni a, a, a szerepet. És hát rátérve erre a kérdésre, igen, valahogy nekem talán ez ahhoz kötődik legerősebben, ahhoz ki, a, amellett, ami az érdeklődés, hogy, hogy, hogy az egész hogy ez a szociális terület, meg a szociális szakma, az igazából családilag nagyon evidensen, és gyerekköröm óta benne van az életemben, és valahogy ezt próbáltam ötvözni, nagy vonalakban a színház alapból is jött ez a forma. És a zene után folytassuk, itt ér a Watch Cable Was like ABC. All oh, boys cry. M T B E T. You wanna be seen with me? A B oh, Boys cry. MTV. MTV. Touch vaginas. B E T uh, Showtime. Uh. Well, she had a remote just to control me. We supposed to be friends, he was my homie was there when I was lonely, hungry, no he seems phony, me uh, a real fucking show off, uh, cold shoulder, wet the snow off, yeah, can't believe I cut my bro off, but I had to cut It goes like ABC, MTV, BET, you wanna be seen with me. <coughs> Gábor Sárával beszélgetünk tovább, és én azért visszatérnék ahhoz az előadáshoz a kórházhoz, ami attól érdekes, hogy dramaturg vagy, író is vagy, és hogyha ez a kórház ez a kettőt hozta össze, hiszen ez egy átirat, és hogy az átirat, az mennyiben hoz egy újat, hiszen mégiscsak az alapot hozza, vagy, vagy hogy mitől lesz más, amikor a dramaturg meg a, a saját maga író egymás kezére játszik egy szemében? Hát abból katasztrófa lesz alapvetően, főleg hogyha a dramaturgíró másodéves és még azt se tudja pontosan, hogy hol van, és, és akkor elkezdenek a szintén fiatal, de azért kicsit előbbre tartó rendezővel írót keresni, hogy, a, hogy Kleist kolháztimű elbeszélését megírja, de nem találnak, akkor megkérdezik a Kárpáti Pétert, hogy kit ki aki azt mondja, hogy hát, hogyha meg akarjátok csinálni, csináljátok meg ti magatok. És akkor így indult igazából az, hogy végül közösen kezdtünk el gondolkani róla, és aztán írtuk meg. Bocsánat, annyi, hogy hegymegi Mátéval, aki hát azóta körbejárta a legjobb színházakat és fantasztikus előadásai vannak. Én egy zsámbékon láttam, és elképesztően nagyon jó emlékeim vannak erről az erőadásról, mert azt gondolom, hogy, hogy azt a szövetét emelik ki a klejs ami a per, tehát ami itt és most fontos. Hogy mi van akkor, hogyha megvádolunk valamit, mi van akkor, hogyha védekeznünk kell. Mennyire ez volt a, a, a főszövete? Hát abszolút. Tehát, hogy hát ez, hogy meddig lehet elmenni az igazságunkért, ez már akkor is egy nagyon fontos kérdés volt, és hogy az igazságtalan és ennek az inverze, hogy az igazságtalanságokkal szemben milyen pontig lehet, lehet harcolni, és milyen pontig lehet áldozatokat hozni, ez, ez volt a fő kérdés, ami, ami a Mátét foglalkoztatta, amikor ezt az anyagot kiválasztotta, és aztán húzott magával mindenkit ebbe az alagútba. Hát meg azt gondolom, hogy az nagyon érdekes, hogy a dramatúr valamit föltesz a színpadra, vagy segít föltenni a színpadra, de ez a szöveg annyira erős lett, mint önálló mű, hogy Olvasópróba címen megjelent egy önálló kötetben ilyen színházi előadásokat. De hát, hogy van olyan, ami olvasásként nem működik, de színpadon működik, és olvasásként működik színpadon, nem, de ez a kettő mégiscsak összeért. Hát én nem tudom, mennyire működik olvasva, de, de, de, de, de Sándor el azt gondolták, hogy, hogy működik, és, és megjelentették, ami nekünk fontos, fontos pont volt, meg, és egy fontos könyv. De az, az biztos, hogy, hogy egy hogy abból, és ez lehet pozitív és negatív ö, is, hogy abból a nagyon-nagyon kusza és ö, ö, szövetből, ami a Kleist elbeszél, abból egy sokkal világosabb struktúrát hoztunk létre. Mert... Nem a Kleistből, hanem az előbb melegetett kutyaportékából egy rövid bejátszást hallunk. <gül> Na, úgy volt, hogy... Hó. Na, Nagyon-nagyon hosszan csúsztunk. Csúsztunk ugye? a seggünkön. Ja, nem is mi zuhantunk. Mint talán nem akarna véget érni az soha a lecsúszás. Rettegtem, hogy rám fog esni aztán. Én ilyen nem gondolkoztam. <gül> Gondoltam. Na, el se tudtuk képzelni, hogy hol lukadunk ki a Vagy a világűrbe. Ne beszélj már hülyeséget, hanem az nem csúsztunk. Na. na, azt akkor egyszer csak. Amikor már leprögt előttünk az egész közös életünk. Meg az is, ami előtte volt. Még mi volt? Semmi. Na. Mindegy az a lényeg, hogy... Uh, mert mi volt? Mondta. Mi Na. Na, akkor nagyon csobbantunk. A kútfenekén volt. Nagyon büdös volt. Büdös kút. Neki is, is volt. Kerestük rózakát. Rözzük de, de nem találtuk. Én viszont megláttam a kis piros szalagját. Akkor elállt bennem a levegő. Elkezdtem zokogni. Föltöttem egyet. Ja, de nagyon vízhangzott. Aztán a, erre a rozikai is ordított egyet. És akkor megláttuk, hogy van ott a mélyben tovább egy ilyen... Na. ...izé. Mi? Mm... Járat a neve. Járat. Mi, Na, megláttam valami nagyon nagy fényt, azt elindultunk. <hálltunk> Rohantunk. Gázoltunk, mocsárba, fosba, szennybe. Nennyire. Nem tudom, egy óra lehetett. És akkor a végén egy ilyen lukon kiesett az a <hállt> <gül> Na, a lényeg az, hogy valami nagyon nagy, nagyon, nagy, nagyon, nagyon nagy, fényt láttam. Nagyon nagy világosság volt, ugye? egy ilyen nagy tiszta terembe. Óriási volt. Szinte csarnok. Ablakok is voltak. Össze voltak karistolva hatágú csillagokkal. Ja, meg, meg, meg, meg, fény volt. De honnan? Gyit? A föld alatt. Honnét? Hát az, az titok, hanem mindegy, hogy honnét. Hogy lenne már mindegy, hogy honnan jön a fény a főd Na, alatt. akkor természetesen összeveztünk. De valami csuda hely volt. Igen, ja, padok is voltak. Padokban Mi Milyen nevek? Ö... Schneider, a... meg Friedman, meg ilyen nevek. Meg, meg egy évszám sokszor. 1944. Ja. És, És akkor, akkor rágyüttünk. Én jöttem rá. Jó, van ebbe a nyolc osztályon. Maradjál már. Na, a lényeg az, hogy volt ott egy asztal, azon egy nagy tekercs. Azzal játszott Rozika. Ja. Én mindig csak ennyit kértem tőle, hogy ilyen szép, nyugodtan, csöndben játszom. Téged is úgy nevettek, hogy maradják kusbasz mielletté. Na mindegy, a lényeg az, hogy az asztal alatt volt arany. Akkor mi nem tudtuk? De most már tudjuk. Zsidó arany. Oda rejtették a zsidók az aranyat, amikor kergették őket. Ja. Már csak azt nem tudtuk, hogy hogy menjünk ki, ugye? Uh -huh. Gondolkoztam, azt mondta, hogy menjünk ki a jukon. Nem? De De nem, ez nem volt. Nem Na mindegy, az zsidó templomra ugye ráépült a kúp. Az hajnal volt. Nyitott éppen a kóp. Azt Rozika sikított. Azt nem hagyta abba. Azt Rozika sikítását meghallották a pénztárosok a kópa. Hm. Hogy a polgármestert. Meg ott az egész város. ott egy itt. Aztán valahogy volt csinálni, hát. Rozika nem hagyta abba a sikítást. Az én lányom, tudod. Meg az enyém. Miénk. A zsidó arány viszont sajnos, nem a miénk. Ja. Azt vissza kell adni a zsidónak. Csak hát nem tudni, hogy hol van a zsidó. De ha jön érte, odaadjuk. Az nem a miénk. Ajj, ajj, ajj ú, táj, jól, táj. Vissza kell adni a zsidónak. Vissza kell, vissza, vissza, vissza. De hol lehet a zsidó? Miért odaadjuk? Nem tudni, hogy hol van a zsidó. Gábor Sárával beszélgetünk tovább a Kutyaportéka című előadásból, amelyet most összemutatod be a trafo, hallottunk egy rövid kis részletet, és remélhetőleg azért újra nyitnak a színházak, vagy streamelve, de valamilyen módon látható lesz az előadás. És akkor lehet, hogy egy pici általánosítás, de ha azt mondom, hogy dramaturga, te végeztél, az valahogy érdekes módon egy női szakma, mert hogy szinte csak csajokat vesztek föl dramaturgiára, rendezésre főleg Fiúkat, hogy ez mennyire igaz, hogy, hogy valamiért ez a nőknek a terepe a színházban? Hát Csupa nem. lányként, talán hát, Amiért a bölcsészkaron is uh, nagyobb arányban vannak lányok, és a, nem tudom, bmi meg sokkal nagyobb arányban vannak fiúk. Tehát uh, a dramaturgia azért mégiscsak a bölcsészet, bölcsészkarral vagy a bölcsészet áll valamennyire párhuzamba, tehát azt gondolom, hogyha valamivel magyarázható, akkor ez leginkább ezzel, hogy ennek mi az okába? nem szeretnék belemenni, vagy nem tudom. Az viszont biztos, hogy a, hogy a, hogy a rendező szakon viszont látszik változás legalábbis, például Bagosi László az osztályába például fele-fele arányba vett föl lányokat és, és fiúkat rendező szakra, tehát, hogy talán ezek a típusú köbevésetnek tűnő struktúrák, vagy keretek változnak. Abszolút, mint ahogy az, hogy fiatalként, és nem te vagy az egyedüli példa sőt, azt látom, hogy nagyon sokan az egyetem alatt igen komoly munkákat kaphatnak színházaknál, és mire elvégzik az egyetemet, mögöttük van már jó néhány előadás, mint ahogy neked is. Ez mennyire nyitás, mennyire van benne a mostani ö, néhány évben? Ez azért régen nem nagyon fordult elő, Hát az biztos, hogyha most az egyetem alatti külső munkákról van szó, akkor az egy, az változás valószínűleg, hogy ebbe az én időszakomba már liberalizálódott a, a helyzet. Előtte hallottam olyat, hogy a kerelőttünk lévő időszakban, hogy nem engedtek ki dramaturgosztályból embereket dolgozni, mert hogy még, még az iskolába tanuljanak. Ugye én már elég sokat jártam ki az egyetem alatt, ez rendezőknél megint nehezebb, tehát nálunk még kicsit könnyebb, de egy rendező vagy egy színész, hogyha külső munkát vállal az egyetem el, az azt jelenti, hogy egyetem nem jár órákra. Tehát, hogy ez problematikus emiatt. Nem is biztos, hogy annyira jó egyébként az egyetem előtt, alatt valójában már ilyen sok külső munkát végezni. Hogy tendencia, akkor ha azért, ha tendencia, akkor azért meg kevésbé ortodoxa volt a képzés, amíg ugye volt, mert egy jelen pillanatban megszűnt, tűnő képzésről beszélünk. Egy. Mint hogy a színházat, az őrgyény színház is, mint hogy a fele nyitna, mm. hogy fiatalítson. Ott vagy talán két éve, Dramaturg? Abszolút ö, koncepció az, hogy ö, hogy. Tehát az, hogy például én ott vagyok, és, és én egy másik generációba tartozom, mint, a, mint akár a rezidens rendezők, vagy a másik dramaturgari Barbara, az, az abszolút szempont. Ö, a, igen. Ahogy az is, hogy fiatal rendezőket hívnak dolgozni, hegymegimeltés, szenteckizita, tarnóciakab, és sorolhatnám. Mindenki menekül valamibe, ez nem neked szól, hanem a zene. Lészáros, piti szélhámos, klettobániás pénztáros Gyilkos sportás, régi sportás. Hágyik ott a bizott helyfede szájú, rendőr, akademiás Falú, szépe bulimiás Csotkolekció elvarázsod, kastélyának tükrében hízódisztó, disztó Színészkedő, ordítózó priorítózó horgász Shoppingoló fodrász, dopingoló tornász Hazált a turista, terrorista, fasiszta Artista, alpinista, aki fetiszta, Morfinista, masinista, részekváltó, kezelő A teista, hitérítő, hobbi, autószerelő, nem holmi Ebító szereplő, producer szerető, vér szerint irányától elő leülhető, önzőrző védő, megörzi higatságát, a pillomániás hivatását Addig játszik, amíg mindent be nem furcsolthat, Kockászató vállalkozó vagy anyakat bekúcsoltak Trúge, előbb kocsint még egy poháral majd a vonaglik, a káb a rózsaszimból, a gyógypedes a fogával. Múlt te élvezet, fertőzött tűvel a tömegben dökködő ídzetek. Csibész, aki lehúzza a legjobb barátját, családvédelmis, aki a szíró, a szívó. mindenki menekü van abibe a zádot a bíró mindenki beledik van abibe a bigó mindenki beledik van abibe Mindenki be mindenki benne, mindenki, mindenki, mindenki, mindenki be! Lilian benne, doktor, benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, el alvás előtt, benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, mindenki benne, a benne, mindenki benne, a benne, mindenki benne, Inzombiás lesz a, a plédkastitok miniszter. Kukolu úszó mester melinda gonosz ita marad a longórita naphibita merete lili budizebra kito szemtanú. Kiflének átszázott, hurkás hátúra páncázott Sejmes hangú zsúrfiú Harcok volt tézt a szárnyalását Lefűrészelt hadász, puska a az ájpadlását Számadását, úgy olyan kapatodását Segédmunkás kiszégyelli saját szárvadását Toxikológusnak unalmas a praxis Szadó mazóhista, mezitlábas taxis elvet élő bakfish. Összepiszkol a hivatali patkány a magány Elől iszkol Genevész serkész az egzett csempészik De pukadt ketóját, husza sok a lehet a baltás, játsszuk pajtás! Halbutát, a szmás, Já, a dzikó! Mindenki menekül valami be! A lacú, a zsidó! Mindenki menekül valami be! Olvaszó, író, Mindenki menekül valami be, a vis kell a bikenni, vis kell valami be! Hát ez a te Úgy látszik, engem is felismertek. Gábor Sárával beszélgetünk tovább, és hogy hát azért folyamatosan előjön, hogy ez, ez még egy nagyon erős kapocs akkor is az eszefe. És hát fantasztikus tanárait, vagy osztályfönökeit volt a Kárpáti Péter úppornál falvé és gondolom, hogy mindaz, amit csinálsz, abban azért Erősen ott lehetnek azok, vagy kérdezem, hogy mennyire vannak ott, vagy hogy mit adnak hozzá ahhoz. ráadásul Kárpáti Péternek egy íróiskolájába is jártál még mielőtt a szíműre kerültél, tehát hogy mi mindent adnak, mennyire formálható évesen az ember még? Hát ö, szerintem ez egy fontos hármas volt, három nagyon különböző területet képviseltek és öleltek fel, és mindhárom alapvető fontosságú abban, hogy, hogy dramatúrként orientálódni lehessen. Még mindháromból sokkal több kellett volna talán. Az egyik ugye az ilyen teoretikus rész, ez a jágfajú Magdolna, ami nem csak, nem csak az elmélet, hanem, hanem gondolkodás és fogalmazás, és, és a nyelvnek egy, egy bizonyos, egy másképpen tudatos használata, mint, a, mint az írás, amit ő Nekünk tanított. A uh, Upor uh, László, aki uh, főleg számomra az volt fontos, hogy a Nemzetközi Kortárs drámairodalom és színház, uh, neki fantasztikus angol száz kapcsolatai voltak, egészen elképesztő emberekkel találkozhattunk, elvit minket Londonba. Uh, és, uh, és hát Kerpáti Péter, aki pedig a írás kreativitás, és hát ami szerintem a legfontosabb tartjuk, hogy ez a dramaturgi etika, amelyben minden kritikus helyzet leltárát megkaphattuk óráról-órára elemezve és megoldva. Hú, az nagyon izgalmas, nem is gondoltam. az mit akar ez a... Hát tele van a dramaturg pozíció vagy szakma, az tele van, valószínűleg a színház egésze. Kritikus lehetetlen morális helyzetekkel, és. És ehhez agyban nagyon jelen kell lenni, mert, mert, mert, mert nincs idő gondolkodni, hát ez és, élen és igen, és, és ezek, ezek, ezek nagyon nehéz helyzetek néha. Még nem régebben is felhívtam a Pétert, hogy adjon segítséget, mit, hogy, hogy lehet csinálni, hogy lehet megoldani, hogy lehet kommunikálni. Ezek kommunikációs helyzetek, gyakran író, rendező, színész, és, és, és ezekből, ezek, ezek, ezeket ezekről mesélt sokat nekünk, és ezek nagyon fontosak voltak. Azt hiszem az egyik legfontosabb rész abban, hogy aztán el tudjunk igazodni a pályán. Az nagyon fantasztikus, hogyha az ember olyanokkal dolgozhat, akikkel együtt végezte az egyetemet, közel már hozzá, mint Hegymegi, vagy a Barcsai Bálint, aki a trafós előadást rendezte. Tehát nem minden esetben van ilyen arany És hogy a dramatúrnak hol van a verosszó az, hogy a helye, de mégiscsak van egy kijelölt pozíciója, nem? Hát pont az, hogy nincs. Ö, hogy annyira... Hát ezt... Azt hiszem, ezt, a, de ezt sokan mondják, hogy, hogy, hogy ezt lehet előnyként és hátrainként is elkönyválni, hogy mindenki magának találja meg és találja ki, hogy valójában mertől meddig ö, tart az ő ö, mozgástere, vagy az ő ö, szakmája az valójában miből is áll, mert ez egy nagyon változékony, halmazállapotú szakma és pozíció. Ö, rendezőtől, színháztól, helytől, funkciótól függően nagyon sokféle lehet, és, és ez és más hát fajta nehézség, hogyha a közeli emberekkel, hogy kell, tehát, hogy más a Barcsai bálintal, akkor megtanál, megtanulni, hogy hol van a rendező és a dramatúr közti ö, ö, határvonal, mert vannak határok, és hogy azok hol vannak, azokat mindig kialakítani. nyilván más, a sert a más mellett a dramatúrnak lenni, akkor mondjuk ezek a kérdések kevésbé merülnek fel. Szóval, hogy másképp nehéz egy kartárssal, és másképp nehéz más generációba tartozó éretebb rendezőkkel, vagy idősebbekkel. És hát az volna jó, hogyha az ember mindig megjegyezni a dramaturk nevét, és nem csak a főszereplőjét, meg a rendezőjét, azt hiszem, hogy ebből néha hiány van. Egy pici zene után még egy picit visszajövünk. jövünk. az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 Nix bleibt hängen Nix bleibt hängen Nix bleibt hängen Nix bleibt hängen Egal, wie viel Kohle du schäffelst Die sind alle Gabeln, wie wird man zum goldenen Level Im Kapitalismus Läufs nicht immer so wie man möchte Monatsende fühlt sich an, als ob dich ne domina -Knechte. und Nix bleibt hey Langsam hast du es gecheckt Max in dieser Welt braucht man immer Das passende Besteck Für die eine ist Interlekt, für andere Waffen im Gepäck Sie erfüllen fast denselben Zweck, du bleibst in Guns hiszem, hogy a születési yeah. helyemben, so, so, so a születési helyemben, a születési helyemben, a születési helyemben, a születési helyemben, a születési helyemben, a születési helyemben, a születési helyemben, kuchen Aber du kriegst nur Krümel Dein alles besiegelt, deine Zukunft ist trübe Red Bull verleiht keine Flügel, doch dein Gehirn ist im Sieb und schaltet durchgehend auf Durchlauf wie Geschirr wie Maschinen Viele fallen durch das Raster und betäuben blanke Nerven damit Alkohol und Ganja oder anderen Substanzen Mein zirballt dich über Wasser, wir sitzen im gleichen Motor. Wir wollen Leben du bist Nix, bleib häng, wenn du mich angabsz Kettőn sitzt so eng, dass dir dein Sprengsack in der Hallblatzt Komm aus der Lameng, schau, wie mein Slang mich an die Wand klatscht Dich, dich, dich, schick, was du von nem Verband hey, Antwort auf deinen Antrag Schade, dass du Saka nur nem Trichter von Verstand hast Leben ist ne Suppe und ein Hemd ohne Tasche Ein, ein Hemd ohne Tasche Doch, doch, deins ist schon verwaschen Ble ne Liebe? Nix von dem Geld, nix von dem, was du gerade auf dich gibst und dir hölz, pistil, <Szikoffe> kaubisch hell, da war nichts bei verändern. Ja, das Leben ist eine Suppe, doch du isst auf deinem Zimmer anreißen mit dem Messer fühlt sich deine Hub, besser er weil man weiß, dass du weitprofession ist man mein Gewinner, hä? Kein Schimmer, doch, dafür die Parabel. Leben ist doch eine Suppe, doch du bist halt die Garbebild, bitch, bitch. Das Leben ist eine Suppe, aber du bist ein Gabel. Das Leben ist jetzt Blutschuss, aber du bist ein Kabel. Das Leben ist eine Gruppe, aber du Solo artist. Das Leben, komm, die Puppe. Gábor Sárával beszélgetünk, Szemi tól a Szappen Gábel című számot hallották, és ahogy szoktuk, egy picit beszélgetünk arról, hogy zenék, és hogy mi miért került választásra, gondolom, hogy köze van a színházhoz is. Vagy hát, nem? Hát, hát Tiere Vak, az például annak köze van, mert ez a... Mert ott nagyon izgalmas, szerintem, ahogy ez a fiatal uh, afrikai-amerikai rapper Csaj játszik szerepeket, és játszál a hangjával is, meg egyébként alakítja a klipekben ebben, a, ebben, a, ebben az albumban, annak talán köze van. Uh, talán köze van valamennyire Laura Márlingnak is, akinek egyrészt egy másik száma, az a Testről és -nek a fő címdala, és ez pedig a, az F.A.Q. zenekar, Ö, egyik koncertjén hallgattam, ami egyébként, ami ugye a színházi társulat, Barcsai Bálint és Orbán Bor Bor Borbella előadásában, és úgy, úgy ismertem meg Laura Márlingot még a testvés lélekről előtt. Úgyhogy ezeknek végül is így úgy van hozzá. Hát meg még mielőtt, mi már elbúcsúzunk, de még Barbara Nantól hoztál egy zenét. Izkalmas különben ezek a női hangok, amiket összehoztál. Hát a, Bar a Barbara az egy nagyon izgalmas és tényleg nagyon dramatikus ö, énekesnő, és ez a száma, ez való, valóban egy jelenet, vagy egy, egy ballada, ami, ami alapvetően az apja haláláról ö, szól, és, a, és hát a franciául azért, hanem a Nantes című számot meg lehet találni, de ez valóban egy nagyon dramatikus helyzet, ahogy közeledik a az apjának a, a halálos ágyához, de hogy későn érkezik erről szól alapvetően a, a dal, és hát az egész történet nagyon dramatikus ezzel az apával, akivel végül is megszakadt a kapcsolata, ö, amit leír az életrajzi könyvében ö, egy abúzus helyzet miatt, és ö, ez lett volna az utolsó találkozásuk, ami nem jött létre, úgyhogy ez valóban elég felolthatatlan dramaturgia. Hát így is lehet nevezni, igen. De szép szám, meg a többi. Igen. Azt különben érdekes, hogy a nyelv nagyon köti az embert ö, ide, de közben azt gondolom, hogy minden 20 évesnek mágya van, és te is voltál Berlinben hosszabb ideig, meg tudom is, hogy ha lehetne, akár mennél is. Hogy mi van a menni maradnival? Hát igen, ez. Ö... Ez állandó kérdés egyrészt amiatt, a mert nyitva vannak a határok, és lehet, és, és, és az, a, az az igény, és, és vágy, és, és törekvés, hogy, hogy látni túl azon, ami, ami, ami történik a Budapesten vagy az országban, az, az ebből a... a a pozitív helyzetből, vagy, vagy szabadságból jön ami most van Európában nekünk, vagy a mi generációnknak. Ö, van ebben az is, hogy, hogy nem, nem látom azt, hogy tervezhető lenne itthon a kulturális területen, bármi, hiszen hiszen folyamatos folyamatos krízis helyzetek és. és és folyamatos megszűnések és eltűnések ö, ö, sorjáznak, kb. azóta, hogy én egyetemista vagyok. Úgyhogy ez is vonzóval teszi azt, hogy, hogy valami másik lábat találni, és nem kiszolgáltatottnak lenni ö, a különböző politikai helyzeteknek. Úgyhogy, úgyhogy ilyenek, ilyenek biztos, hogy, hogy, hogy vonzák az embert, elfelé. Akkor még egy kis zene, és utána már hát azt hiszem, hogy csak elköszönünk egymástól. Matin comme celui-là, il y a juste un an déjà La ville avait ce un blafard lorsque je sortis de la gare Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venu. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Faites vite, il y a peu d'espoir Il a demandé à vous voir À l'heure de sa dernière heure Après bien des années d'errance Il me revenait en plein cœur Son cri déchirait le silence Depuis qu'il s'en était allé Longtemps, je l'avais espéré Ce vagabond se disparut Voilà qu'il m'était revenu, 25 rue de la Grange aux loup Je m'en souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. D'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche. Ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. pour Pourtant, j'étais Ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage. Et ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même sans un adieu, sans un jet qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose, je l'ai couché des sous la rose, mon père. Pamphile, le sur Nantes. et je me souviens. Baranandalával elérkeztünk az adásunk, mai adásunk végig. Vendégünk Gábor Sára Dramaturg író volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon élvezetes beszélgetés volt. Hozott egy pici részletet a naplójából, amely az eszepés időket mutatja. Ez volt az első frekvenciánélküli adásunk, de ugyanúgy szólunk tovább. Maradjanak velünk, hallgassák a következő hétvén is a belső közlést, melyben Szegő János várja majd önöket. Búcsúzom, megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Csorbalászló nevében is. nevét hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.